ten Leitonovich. Det är en ukens podcast av obestämd längd om teknologi och generellt geekstuff. Detta är person nummer 2 eh och blir spelad in tisdag 30 mars. Mitt namn är Kristian. Jag är 32 år gammal och jobbar i reklambyrå. Eh väldigt for design för designanimation och följer väldigt mycket med på grafik. Och namnet mitt är Nelson. Jag är 23 år gammal. Jag jobbar som konsultant för en bremsleverantör. Jeg er litt over mild, gjennomslitt interessant i Geekstof, Gadget, etc. Uh, ja, välkommen till Litton Bits. Jep. Vi bare begynner å si fra å beklage den utrolig lange første, første episoden. Det ble endt opp med at uh, vi hadde det mye gøyere uh, enn vi trodde, og det ble litt for langt. Så, ja, og vi, vi skal... takker vår sponsor, Heineken, for alt det mordet vi har det siste i gang. Ja, det er sant. Det er sant. Så vi skal, å, vi skal prøve å skvise ned litt denne gangen. Ja, da ja, har vi turbo, så det er ikke så mordet denne gangen. Nei, det er sant. Det er sant. Og jeg har gått over fra blåbassaf til å drikke vann. Bare for sikkerheten. <laughs> vi kan bare hoppe rett på. At, uh, nå ble, ble det klart i dag at uh, Microsoft kommer til å lansere støtte på... Uh, Xbox for minnepennene, slik sånn du kan lagre, lagre spildata og diverse andre ting på, på minnekortet dyr, så du slipper å bruke masse penger på å kjøpe disse dyre minnekortene som Microsoft leverer. Den oppdatering kommer til Xbox Live chat april, og du kan bruke to minnekort til sammen inne i de USB-portene, som da får gi deg 32 GB lagring, ekstra lagring. Men spørsmålet er jo, kan vi det til noe ant Kan vi installere spill på det? Jeg tror spørsmålet her er, hvorfor 16 gigabit? Ja. ja, hvorfor 16? Nå, det, det er tilbake til Microsoft. Det samme er at, hey, Det er dere klar over å lage et større harddisk enn minipinn og, minipin og USB-harddisker enn 16 gigabit, sant? Ja, jeg er redd og med de er klar over det. Men det, dette er jo fra det samme selskapet som heter at 640 kilobyte var nok. Ja, det var da kanskje Bill Gates med han, men... <laughs> Men, men, tilbake, men tilbake eh, altså de landserte en nettbutikk med spill du kunne laste ned liksom. de har gjort det väldigt klart at du kan laste ned både video og det har vært veldig, veldig langt fram på i motsetning til Playstation eller Sony mm. men hovedproblemet med Xboxen har jo vært plassen Ja, absolutt jeg, jeg, jeg, altså, Sandal Xbox kom vi med 20 GB når de startet. Så på det tidspunktet, var jo mer enn nok, det nye kommer kom med 120, men det er fortsatt, det er jo så lite, forhold, altså det minste USB-hardisken du får tak i idag billig, er jo 500 gig til en terabyte. Ja, og eh, jeg ser jo bare for min del, jeg har jo fremdeles en 20 GB disk på Xboxen der som kom med, eh, når Sannet jeg fikk her. 360 igjen men det ligger noe annet bakom dette sånn så på bloggen til han Major Nelson som sikkert alle kjenner til Major Nelson er vel han som de kaller for spill evangelist i Microsoft ja, både og han, ja, men, var, han var jo blogger før han gikk over til Microsoft ja. men, jeg vet ikke hva nøyaktig titelen hans er i Microsoft men han frontet hvertfall spill hele tiden for, så han har i hvert fall en bra blogg der du, der du kan holde oppstedt på eksplosjoner men hvertfall på bloggen hennes, på majornelsen.com, så der, der skriver han bare at det er kun spilldata, profiler, spildemoer og mer. Så kan han ligger i mer, det er, hvis det har kun installert spill, så er det rart at de ikke de sier eh, det en gang. Det er, det er sikkert ikke det. det nok, som sagt, Microsoft gjorde en tabbe når de lagde først Xboxen, og gå på det disse merkelige og sære minnekortløsningene. Ja. Som var dyre. De inneholdt veldig lite data. Mm. Og var jo ikke Man på det er Xbox blitt lansert. Klart det, alle gjorde det. Nintendo gjorde det. Eh, Playstation gjorde det. Altså med Playstation 2. Da var helt naturlig at de, de gjorde det samme. Ja. Men, men nå, så mange år etter, så er jo det... Det var, altså, de minste minnekort, minnebrikker du har i dag, tar 8-16, ikke sant? Det er så naturlig for dem å lage noe som de kan som de kan selge og som sagt, de sier jo selv de kommer til å brande en skandisk løsning ja. som de kan kjøpe så det er jo tidligere de går vekk fra den minnekortløsningen de har hatt, ja. til å bruke Flash Ja, så da er det kanskje også mulig for det kommer av okay. folk har ja, begynt å spekulere om at det kommer også en ny Xbox-uttgave som er mindre og der det har tatt vekk plassen til minnekortene sant, Yeah. Ja, altså, det er for så vidt Betydelig, sånn sett det, altså, Hardware vil jo være samme Det er jo prismessig det står på I yeah. hvert fall et coaggressivt Playstation 3 har lagt seg de Med 2.500 for For en slim versjon Ja, yeah. absolutt som sagt, det, det føles merkelig. Det, ja. det er merkelig at de ikke bare går hele veien. Riktig. Men, for, for selv om før de kommer til neste generation så kan garantere de garantere at de en ny oppdattning, hvor sier, ja, vet du hva, vi slipper likevel for større hardisker. Ja. Men er det en grunn til at de har større enn 16, og ikke, kanskje ikke skal installere spill? Har det noe med at, uh, sagt, den, de, de, ja, men, at hvis den informasjonen som ligger på minnepinene, hvis det er spill, at plutselig åpner det opp på det er lettere å krekke spill det er lettere for pirater å dele... Nei, det er jo ikke det. Det, altså, det, det men, er jo sammen med hardrisken, liksom. Ja da, men... Hardrisken, har kan du bare lappe ut opp det, og så ta ut hardrisken. Ja, men selvfølgelig, men det er mye enklere å bare rive ut, ut en minnepenn, og så putte den inn i en USB-port på en annen datamaskin. Så, Nei, altså, det er enklere, ja. Ja da, det men, er enklere. Altså, de, de har gjort det for lengst, hvis det var mulig. Pluss at det, som sagt, det snakker om Xbox-spill, ikke 360-spill. Og Xbox-spillene har jo for lengst blitt kreket. Ja da, farlig. Får det men det är sån sån så det men det som är intressant är om du kan installere nya spel eh, 360 spel rätt på det som minnet på den för att slippa bruka ha dets plats inte det. Nej, för där altså, du kunne gjort det samma med hardiskarna. Idag. Ja, ja riktigt. Mm. Det är väl alltså en poäng alltså så om du hör för en vanlig person är det där. Men for å hacke det, det er jo ikke noe problem å nappe ut den hardrisken. Neida, det... Og det jo, som sagt, og det andre er ikke noe jeg kan, kanskje, kanskje tenker meg at det var slik... Ja, men vi vil jo helse at du skal ta med dette spillet til kompisen din og spille hos kompisen din. Vi vil helse at du skal kjøpe to kopier. Ja. Det er jo heller ikke en... Altså, du kan jo bare nappe ut hardrisken din der og ta det med oss og plugge det ned i maskinen til kompisen din. Så funker det. Ja, riktig. Så sånn sett, det følger seg veldig litt altså, i, det, det er veldig fint at Microsoft tar dette steget. Mhm. Men som vanlig tar de bare halv steg frem i stedet for ta ja. en steg. Ja. Vi håper de får ta venstre foten etter også. Man mm. uansett, det blir veldig spennende å se uh, hva annet som ligger in i den 6. april-oppdateringen så kommer like ta påske. Så uh, vi kommer sikkert til ta en liten uh, oppdatering på den, uh, på den uh, både på Xboxen våre som man også har på podcasten for å se som er med i. Min mindre det blir veldig forbannet å hive greiene ut av vinduet, men... Ja, sjansen er veldig liten for det. Ja, skal vi se borte fra det? Yes. Vel, kanskje så lenge... Ja, nei. Men det bringer jo egentlig videre til neste sak. Ja. Som har jo eldre PS3 mister muligheten for å installere andre OS med 3.21-oppdatering som kommer nå på fursdag. Altså, over i morgen. Ja. Og, det er bare en ting å si. What the fuck, Playstation? Ja, det, jeg synes jo det er veldig rart, Uh, uh, jeg har ikke Playstation 3, men uh, en av tingene som er så kult Playstation 3 er at de alltid har vært åpne. Det er lett å skifte disker i Playstation 3, og uh, det har vært lett å installere Linux på den for å kjøre andre ting uh, på den, og han brukes også som uh, brukes diverse uh, forskningsstasjoner rundt omkring i verden som klinger til sammen til superprosessorer eller superdatamaskiner, det de kjører ja, alt sammen Linux. Ja, men for dem vil du få ingen betydning. De bruker Nei, de, spiller, så, så. De, spiller, de bruker ikke det, de spiller online. Ja. Men for vanlige forbrukere, ja, ja, flesteparten bruker ikke den muligheten i dag. Nei. man no? det er alltid en dårlig tegn når du tar vekk ting fra forbrukene. Ja. Og, og, og det, er jo, det er jo helt klart det, men det er jo sånn som vi snakker om, at dette blir mer en del som en, de sier vel at det er fare for sikkerhetsaspekter rundt at det, i og med at man nå kan installere Linux, og så har du da diverse hacker som prøver sig på det hele tiden, så ser de det som et, en trussel mot sikkerheten på konsolen. Så det er vel det som er den offisielle ja. forklaringen på hvorfor det, de gjør det. Ja, det kan kanskje tenkes, men altså, har ikke de klart det så långt? Ja. Det kan også være en ting at Blu-ray-brennere og plater har jo blitt såpass mye billigere nå som formatkringen er over. Mm. Det er mer at folk begynner å begynne å prøve seg mer og mer på på Playstation 6.3 At til så finner man en vei om, gjennom disse ved at du konstellerer Linux-pårene og, og, og få tilgående til ting som ikke skulle få tilgående til ellers. Ja. Man har Linux, det er jeg ikke sikker på, har Linux generelt Blu-ray-støttet? Eh, uh, jeg vet faktisk ikke. Jeg bruker det ikke. Nei, riktig. Nei, det... ja, som sagt, det, det, det er tilbake på en små poenget. Det er veldig... Flesteparten bruker ikke Linux. Men alle hater å bli flatt ting. Ja. ja, det er sant, ja, det er sant Du blev forret av at det er mulighet til å Kanskje hvis jeg noensinne fant ut at Jeg vil Linux Og så har jeg tatt vekk, vekk muligheten mm. ja, Men, okay. tenkt, Og teknisk sett så gjør jeg ikke det Det pleier som hun sier til deg Er jo, hei, du kan fortsette å bruke Linux og det der Du kan bare ikke online Nej Eller laste ned i demoer Ja, så det, det er jo ikke, ikke reelt for noen Nei Men så har og, du også Og her og, er den beste biten av det hele Var at, Playstation måtte ut i sin, i sin europeiske blogg og påpeke at dette kan ha prilsnare. Ja. <laughs> Bare sånne tilfeller folk slutter. Ja, dette er faktisk alvorlig, for det, det, det er så påslattelig. Ja, men samtidig så er det også, det viser også hvor seriøst vi egentlig også tar disse folkene som brukar Linux på den og sier at dette ikke har prilsnare, så hvis du trenger Linux, ikke oppdater. Ja, samtidig? ja. Men jag vet inte om ni de tar det seriöst. Jo, alltså som sagt, det er ikke bara Linuxfolken som regerar. For... Alle, alle, alle tatt tatt ja, ja, og, og, det är folket. Alla forbrukare, alla seriösa forbrukare har det blivit allt fler att möjligheter. Ja. Jag men det är ju en sån ökad trend nu som att eh uh, nyare versioner av ting blir kommer färre funktioner Og dåligare funktioner. Ehm, uh, uh, nej, lite över än i ja, du, du ser uh, du kommer, la oss si i denne her, uh, iPhone så kom, så har du uh, den, for eksempel Stansa-app som er på anfor, som er forvei en veldig god uh, bokleser, eller e-bokleser som der det kom ut med en ny versjon der han fjernet uh, USB-støttet. Ja, men det var, det var noe annet. Ja, ja, ja men... De, de hadde ikke fra starten av ikke lov til å gjøre det. Jo. For, jo, det er akkurat det, det som er poeng, Kristian. Liksom Forskjellen var at Stansa utnytt ute nu i apien som de inte hade lovat att utnyttja. Och det var en del andre app som gjorde samme, at Apple gick inte efter dem för de gick ja, det och bry sig. det. Ja. Eller de och det kommer ju bara runt till det. Och så kommer det runt till det och så vet du kan detta har saker detta mot villkoren. Du måste fjärna det. Nej ja, inte. Och det måste. Okej. Ja, kanske kanske det kraftigt si att se att en trend man satt ner. Nej men med... det kommer ju inte i sammen med 32 uppdateringen. Det kommer ju länge efterpå alla sorry 3 en 3 autoteleña. Ja. De kommer länge på. Det det, det, det var ju kompend, det var andra app som fick det också ja. tillbaka ja. men i förlåt. Okej, okay, detta har vet hur du höger upp till fjärde. Mm. Och ändå går det laps mot det fjärde funktionalitet som alltså gick skulle vara för satt ja, med. Eh, man är i alla fall men ändå tillbaka till den PS3. Jag ser det att, helt klart, konkret, lite att ser det är klart och kan grejt, kanske det felet men ser att det är öppen trant men jag var försatt på fler och fler ting. Men i alla fall tillbaka till när PS3. Det som också grejer är att Uh, det har gått noe, uh, han uh, hacker, uh, kanskje jeg heter han som har da hevnet han har hacket uh, uh, iPhone uh, med softmodikasjon bare på, uh, på en jailbreak uh, eller, han har softmodikt en iPhone uh, og nu mener han også at det kan fungere på iPad når den kommer han har også sagt at han holder på å jobbe med en firmware-optisering for uh, PS3 som gör at du kan installere fortsatt å installere Linux så so, det går jo om at hvis folk som virkelig vil ha Linux og, og har tilgang til spilling, så kan de skal vente og sjekke litt utover at de må førmålen til han, Karen, hvis, det, hvis de tør å hoppe på det. Ja, for da tror du nok Gailbreaking uh, vil komme, for å si det på den måten. Ja. Og P3 er at de til å få tak i førmålen, så endrer de førmålen før og så kan de oppdaterere. Riktig. For det er en funksjon som PlayStation ikke fjern har fjernet muligheten til å oppdaterere. Din PlayStation gjennom USB-minnet. Ja, hva? Vad är de det shit det vet? Nej. Och nej, okej. Okay. Därmed så har ju du möjlighet att du mm. ja, så kan låta den ner från det där ute det hänger gör man. Mm. Och så låta den upp igen. Mm. Ja, Det är ju det är det är på sin vi är ju att förmågen blir ut att i bruk och så blir den låtsas så låtsas du upp den i eh liksom. så jag tror nog det du vill komma i alla fall nåt som sen om folk ikke brukar det så vil det okej, jag vill inte mest de hur det, jag vill inte ge detta till place vil jag vill gärna bruka den en har som ger mig fortsatte möjligheten. Ja. Ja, för du vet alla det kan så komma så så har du lust att experimentera med det. Och det är det egentligen oss geeks gör. Vi liksom experimenterar med ting och speciellt då så vi skulle kunna ja. köra box igenom Plötsligt undrar. Ja, absolut. Eh, för de som inte vet är Boxer Media samt en applikation som du kan köra genom eh Windows, Mac, eh och tror också kommer till Linux, så vi ska kunna komma till alla era. Ja. Eh, den är väldigt enkel, väldigt lik han väldigt gott. ja, och han körs också på Apple TV, hvis du har uh, modifierat Apple TV. Så kör han och så där. Ja. Och det är väl egentligen avart av Xbox Media Center, det stemmer de, eh, Exponential Center var jo en open source Så det ja, begynte ja. jo at de kjørte Forskjellene med Boxing De har gått veldig kommersielt altså, Selv om de ikke låst ned Sensorskode, altså selve kildekoden Så har jo de eh, Slått avtaler med andre mm. eh, For exempel Revolution 3 har de avtaler med De har avtaler med å komme opp med en egen box Altså egen mediasenter PC Slag har de jo bokser, Som ser ut som faktisk en kube som står. Det er litt, det faktisk ganske stilig. Ja. Uh, så ja, det er... Hvis du ikke har prøvd det, last ned, prøv. Absolutt. Jeg får faktisk til med til å kjøre på en lille nettbukke min, uten problemer. Oh ja. <laughs> Og 720p uten problemer også. Oi, oi heller den på den småen her. Ja, Det er jo, jeg klarer, 720p på uh, Apple TV-ninger. Så det... det er jo en dobbelt så dyre maskin. Ja. Jep. <laughs> Jag ska ju nästa. det är väl det är väl inte men det var bara lite mer sån folkhögskoleutbildning på sig. Eh, superdatoring för desktop apps. Eh, idag har ju alla har ju ett grafikkort i maskinen sin som tar sig jag grafiken, antingen om det är om du har ett ATI Radeon kort eller om du har en ny Nvidia kortna och de har då böttvis med kärnor. Alltså vanligt säger idag har ju mellom fire til åtte kjerner. Eh, mens GPU er nødvendig høyevis med opp til 512 stykker kjøl som NVIDIA kjører på. Og de kaller det kjøl bare many cores. Eh, og det som er fordelen med disse er at eh, tunge renover så kan kjøre parallelt på GPUN en i stedet for å kjøre eh, serielt på en CPU. Eh, og det vil se si at en GPU kan få gjort utrolig mye mer arbeid enn eh, en CPU på samme tid. men eh, Först exempel en typ ta en banelse CPU som har fyra kärnor og och med en GPU som har 512 kärnor. Så kan han hantera data som kräver 4000 processorsykler. Processorsykler Med 8 cykler är motsatsen till en fyra kärniga CPU som brukar upp till 1024 cykler så. Så er att det är kraftigt men det er en extremt eh for för det som fördelen med det är att nu har så lanserat ett språk som heter OpenCL som skal ta for seg at sånn at folk slipper kode for NVIDIA-system, ATIC-system og andre programmeringsspråk for GPU-er. Sånn at OpenCL blir akkurat samme som OpenGL at du programmerer enn et S-språk så tar du den maskinvaren, eller den programkoden og deler ut det GPU-ene. Og spesielt for tunge programmer for mye en del som er interessert i grafikk så for simuleringer av røyk og vatten, så er dette er sinnssykt bra uh, så dette er liksom noen sånn sak å diskutere bortsett fra uh, spesielt se... siden jeg ikke skjønte hva du sa så... ja. Ja, det som er greiene med at du får egentlig, i stedet for at CPUen tar seg av utregningene så går det over på GPUen som er mye flinkere på å regne ut uh, uh, denne type operationer som krever uh, veldig nøyaktig regning uh, men de nye Nvidia-kortene de... men jeg tror, jeg tror nok en del som ikke teknisk av seg nå spurte seg selv. Och full logik i en video så behöver du. <laughs> Nej, för det är i och åt det samma. det är lite det, er litt, det er litt på CPU och GPU. Eh, på GPU:er det brukas kunta eller ren grafikk eh och och egentligen på den typ av som grafik vi brukar. Så men en CPU, den är mer en sån det är en mer en han kan, kan bruke seg til å regne ut ganske mye, men måten den er laget på, så kan han ikke regne ut veldig samtidigt. samtidig. Eh, det er jo det de sliter med å programmere i dag, sliter med å få sånn parallell programmering. Sånn at det er vanskelig å få å programmere fire kjerner, for det er jo kanskje, ok, nå låser jeg kjerne nummer tre, faen, da låser jeg også kjerne nummer fire, for jeg står og venter på at kjerne nummer tre skal bli ferdig. Og, og det har de løst på gpu -ne. Så det er en liten sak om... Eh, data på i show notesen, som kan lese litt om Fermi-arkitekturen og den OpenCL-programmeringsspråket. Så det er egentlig bare mer som sånn folkopplysning og litt sånn, det kan være interessant for noen geeks der ute å følge med på. Så basically så vil det egentlig bare bety at eh, hvis du driver med 3D-grafikk og rendering og sånt, så kan det bli masse, masse kult fremover at det var som ting flyttet mer med over på GPU-en, i stedet for på eh, hoved-CPU-en. I dag. Åh, oh, var du ferdig? Ja, ferdig. Ramp, jeg var ja. ferdig. Jeg sonnet ut til USA eller et som begge burde, egentlig. Jeg, jeg kan ikke så om det, og få helt tattet så skjønte jeg jævlig lite luser. Ja. Jeg, jeg, jeg er geeky, men ikke så geek. Nei, jeg er kanskje, eh, kanskje... Kanskje jeg later så jeg kan mer om den jeg kan. Men jeg synes i fall det er veldig fascinerende. <laughs> ja, men du jobber i infografikken, så det er det naturlige. Ja, det er sant. Greit. Saken må fire. Det er beida. Det. det er deg. Ja, det er... Og dere viser det måtte komme. Apple iPad. iPad. Så, skal du en? Ja, jeg vet ikke om jeg skal kjøpe meg en, men jeg, jeg har tenkt å kjøpe en til kjæresten min, kanskje. For, det, altså for min del så blir han ikke... Jeg har laptop, og for min del så blir han for enkel. Men for, og jeg sier ikke at kjæresten min enkel, men det brukes som 100 av til, på nettet, og så hun bruker, låner iPhone min hele tiden, eh, og virkelig liker eh, interfeiset på henne med å kunne bruke fingre og bare gå rett på natten med henne, i stedet for å måtte en laptop. Så kanskje det blir en iPad når de kommer til Norge, men det er liksom det står og lurer på. ska jeg kjøpe iPad med 3G? Skal jeg kjøpe iPad med Wi-Fi? 3G, vi reiser en del av går opp av hytten og innmellom, og, og da har vi 3G-dekning, og hvis du da har et tvillingsim-kort, som vi snakket om forrige gang, så... Det kan egentlig være veldig greit å ha tilgjengelig til nettet der også. Så jeg er litt sånn usikker på hva som jeg skal kjøpe. Men jeg har lyst til å vente mer han kommer i Norge, før, sånn at det får prøve han litt før jeg, før jeg kjøper. Du da? Um, nei. Jeg venter nok på andre eller tre generasjon, sånn som vi gjør med iPhone. Um, og egentlig det er det ganske overraskende at Apple har solgt så mye. Jeg satt og lestet litt på utlandske nettsider, og de spekulerer alt fra 250.000 til 500 solgtenheter allerede Riktig. på første batch. Ja. Og det er syndsyke tall. Ja, det, det er syndsyke tall. Faktisk eh, hørte jeg også på, eh, vi hører jo på podcaster, vi har anbefalt den en forrige gang, men hører på MacBreak Weekly, som er egentlig er en veldig grei podcast, som er interessert i Mac. Det er fra, fra, fra Twitter Network. Og der snakket jeg om at Oxgrocsen till Apple har reagerat negativt när det blev eh, rapporterat in at eh salg, salg av salgsantal iPads hade flattat ut på 30.000 per dag. Då da gick Oxigrocsen till Apple ned med 3-4 dollar att det är nyheten vi känt. Och då de, re de reagerar på en, et ett på en dings som ingen har tatt i noen har satt på en en i basseforal de det är ju satt på på eh, på Moscow Center i San Francisco och det är alla alla flesta bara satt dem bilder av och så, så så så får ju galprat där eh det har gått helt av stockar sten och få prov på taket så jag tror salget på kommer att gå helt vanvettigt igenom dagen Nei, det har skjedd allerede. Jeg så noe på analyser versus hvor mye Apple, og jeg kommer sikkert til å skyte naboen min snart, hvis jeg kan stoppe og båre i veggene. <laughs> <laughs> uh, I alle fall, uh, så noen analyser, vet du. Og analysen har at Nokia eller noen andre leverandører solgt så mye, så hadde de jo då doter der solg. Det er egentlig helt syndsyke tall. Ja, det, det, er, det, det er helt sinnssyk i tal. Ja, uh, faen helt klart. Altså, den ser bra ut. Jeg liker ideen ved å ha et uh, enkelt appliance, for det er jo, et, det er jo ak, det er ikke en datamaskin. Nei. Vi kan slu og vente den, men det er ikke en datamaskin. Det er ikke en netbok. Og uansett, uansett hvor mye stivt jobb sier det, så for en, en geek, for den som har behov for å kjøre mye samtidig, så er ikke den bedre enn net, en netbook. Nei, Nei, det, det, er, det, er Nei. En, det er mer Det krever at vi Nei. har en laptop For, filmen, for min mor for, for, Kanskje for sammoen min Nei, egentlig ikke, hun liker Mac-en sin veldig godt uh, For veldig mange Kjenner som ønsker noe enkelt Noe vi kan bare plukke opp og sitte og surfe Uten noen måte på Må jeg bote, har jeg batteri igjen uh, Hvordan går det uh, Har jeg Installert maskinen i det siste fordi Windows klarer vi ikke med et år før vi må reinstallere den. Mm. Men får virus på den når jeg surfer et eller annet. Ikke sant? Det er. det er en veldig enkelt. Det er sånn som du kan gi gaven til noe som... Og personen kan plukke den opp, du kan sitte og surfe. Jeg vil ikke sitte se på TV. Vil, du vil ikke se en film. Men så sånn som det er i dag, hos meg i alle fall, at det ofte sitter vi på en program som kun en av oss liker, Mm. Og den andre personen følger halvvis med og halvvis ned i laptopen sin. Riktig. Okay. Jeg minner selvfølgelig en film som vi veldigvis se, men veldig ofte sitter vi og ser på for eksempel Criminal Minds, som hun liker veldig godt. Eller Grey's Anatomy. <skratt> <skratt> <skratt> eh, som vi liker veldig godt, og vi følger med på. Ja, riktig. Okay. Men sånn, så stirrer jeg bare ned i nettboken min, og ja. gjør dem, og et cetera. Ja. Litt mot å vite her. Og selvfølgelig, jeg helt tenkt bara dra opp en pad, ikke sant, og 3D, 3D opp, og så tas med folk etter der. klart. Men uh, ikke til den prisen. <laughs> og ikke første versjon, altså. Hvis du kjenner tilbake til første version av iPhone, så var jo ikke den alverdens, egentlig. Nei, hva var det? Det var 8GB og uh, uten 3GB? Uten 3GB, og uten en veldig god kamera, egentlig. Ja. Og uten video, ikke minst. Ja, ja uten video. Ja. Det som... og, og, he, og her er tingen. Husk at iPhone kom uten App Store når han kom. Ja, det er egentlig helt sinnssykt. Det, jeg, jeg tenker på det noen ganger. Jeg lurer på om det var planlagt fra Applesinn der at de skulle ha en App Store. Fordi de kjørte jo på web-apps hele tiden. Helt klart. Og, og, og iPhone tog jo først helt av når du fikk uh, App Store. Mhm, det er helt klart. Jeg, det, min mor har en iPhone nå, med <laughs> alle og det er det, det jeg prøver å si liksom, til henne, for hun, hun liker henne ikke hun synes så stort. Og... Men når hun, jeg begynte å vise hva jeg kunne gjøre med telefonen, mm. det var en liten datamaskin som jeg hadde med meg. Jeg kunne fyre opp Yr.no og sjekke øh, været. Jeg kunne gå på dette applikasjonen og sjekke dette. Andre var på denne applikasjonen og gjør det. Så, så hun begynte å se dytten med telefonen. Mm. Men før jeg kom rundt, så har hun ikke brukt noe. Så ja, iPhone solgte jeg synssykt mye før App Store. Uh, iPad har en App Store allerede klart. Mye mm. spesiell content. Rupert Murdoch og Rupert Murdoch har gått helt amok og satt noen synssyke priser på på sin. Fair av Han har alltid vært litt sånn uh, sær. Men de har en rimelig god plan. Mm. Og det faktum er at Første batchen allerede er utsolgt. Men, hvilken operasjon er det Rupert Murdoch har laget? Nei, han laget det ikke, det heller det New York Times... Eh. Ja, riktig, jeg har noe med deg her. Eh. Det er jo han som eier den... Eh. Ja, jeg er, er forståelig laver, han eier vel også en del av, uh, av medingen i Norge også, hvis han så seg ut i det siste. Men det som, ja, men det som eh, jeg synes det også er kult for min del som jobbar med grafisk det er hvordan magasiner ut og vi har jo aldri sett Wired sine ting vi har eh, Bonnier, Bonnier Multimedia ja, som har laget ting Ja, det var overraskende og, og, eh, VivMag eh, har jo også laget, eh, du har kanskje det men vi skal legge nå på Shownotes i hvert fall eh, et interaktivt magasin som blanding av motion graphics, har er det filmet på å få en green screens med modeller og med bilar og det er egentlig en fantastisk video som viser hvordan et magasin kan bli på iPad og de tingene synes jeg er tøft å få magasinet opp og frem igjen på nytt, fordi det, mange har sagt at papir, papirmagasiner og papiravisere dør og alt det greiene her, men når du ser hvordan du kan gjøre det med å blande inn motion graphics animasjon og film i ett magasin i stedet for bare stillbilder så ser det fantastisk spennende ut. Så kjekk ja. ut show notes, at alle bare søk på Google ja. etter Viv. Og det må jeg si, norske medier egentlig ser ikke ut til å oppnøyene. Eller, vet ikke om det på tide er egentlig de kvitter seg med en del uh, styremedlemmer og redaktører rundt om og landet, men de ser ikke muligheten i det, og det er litt merkelig. Dagbladet har en veldig fin avspiller. Dessverre har de bare sett på Flash, mm. men det er på tide å begynne å tenke HTML5 for dem. Ja, absolutt. Å lage en hel knall Eh, magasin Jeg hadde betalt penger for få magasiner Med gode intervjuer Kanskje video Absolutt På iPhone min, skråsek iPad Helt ja. klart Men, jeg, jeg... Men eh, de tenker heller å Reklame, bannere Alt ja. et klikk og visninger ja. og jeg, jeg, jeg, jeg har inntrykk av at jeg henger fast litt i dette Du så, så priserne på e-bokløsninger Eller e-bøker e i Norge Og Eh, og eh, finansministern ikke vil gå inn og, og fjerne momsen på e-boka heller eh, så plutselig får du en e-bok som koster mellom en 200-300 kroner eh, og, og det, blir, det blir så sinnssykt mye å betale for en ja, de, de, de, kjenner, de kjenner det ikke de, de, de tror at det er en konkurranse mellom det digitale og det papiret, det ser ikke det som en sammenslåing en Nej. Jag tycker jag, gud, vi vil sälja mindre hvis vi får en digital version. Framåt tänker jag att det er en god metod hur vi ska kunna sälja oss på för det 50 år. Mm. Alltså av vis papper, papper på man vill ju inte hålla sig på allt i. Nej. Det mår ju känns för länge. Alltså om 20 år så tvivlar på at vi får fortfarande bruka papper. Ja, kanske kanske i när utsträckningen vi gör något, vet inte. Eh uh, jag hunterar ju mycket papper till dagen och står sigar för mycket av reklamen för god för i postlådan sina och eh uh, ja. det är ett enormt pappersförbruk uh, och jag är ju inte säker på om det kommer att ändras sig så mycket för det du har framdeles en uh, mycket dåliga tankar om att uh, direct mail och och och jo det stämmer men folk alltså äldre generation och det hör för sig fräck ut egentligen det är dör. <laughs> Det, det, Death and era, taxes, that's all that's certain. Yeah. Nei, men det er ikke sant, det er Og den nye generasjonen har jo vokst opp med ting digitalt. Yeah. Jeg tviler på noen som er født, som har født i to, 2010, som blev født i 2010, når de er i avis og kjøper alle der, altså 16 år på, vil jeg tro, som er optimistisk vi egentlig bry seg om digitalt, noe annet enn digitalt. Ja, ja det, det, det, det er og, godt mulig. Og det er der, det, er der det ikke er planlegger. Og vi har egentlig begynt å om det helt annet, men ja. noen gang, de, de, planlegger, de planlegger for nå, fremfor å planlegge hvordan vil dette se ut om 15 år, ja. kan vi oppdra våre lesere til å betale for dette innholdet, ja, for det, nå har du, du har jo en generasjon nå som uh, vi en del av, som gick på internet till i 90-tallet, uh, og egentlig blir vant med at alt på nettet er gratis. Ja. Yeah. Uh, og... Men den generation som, som kommer etter oss, var jo vant med å betale noe. Mhm. Ikke sant? Fordi det var man som plutselig, at, ok, det er ikke så, nå er det kommersielt, det er greit, og en del generasjoner har jo fint med Facebook, så, jeg vet ikke om det betyr å lage en facebook applikation men Igjen, ikke de liksom de ikke det tänker inte lång lång sikt nu. på för, det tänker på pengar i handen framför av om i boken om 2, 3, 5 år. Ja, men det är väl det är system ekonomiskt system vi går på nu. Så men varför ska vi försöka dra det in igen? Vi har grävt oss god till nu. Ehm, oj, kommer varför 3 i april. Så uh, vi kommer inte att ha en review? Nej, eh uh, vi kommer att ha en review när uh, uh, han kommer til lägga. Så, so, don't hold your breath. Ja, yep. men du har noen tips i slutten? Ja, jeg har noen små tips. Det er jo egentlig uh, uh, ikke noen tips sånn sett, men uh, uh, jeg vet ikke, uh, du vet jo mye mer om dette her meg, i og med at du jobber med nettverk. Men uh, jeg ser i hvert fall at jeg har gått over til OpenDNS. Og, fordi dere som ikke vet hva en DNS er, så kan jeg ta en kjapt at det er den, de serverne som søger ser, for at då när man ska skriva in blir om till IP-adress som datormaskinen kan läsa. For exempel när du punchar in lite om bits.com .no i adressfältet så får den så sänder den tillbaka en be tjänas att det är IP-adressen 208.113. Men det som är med OpenDNS det är att där kan du bruke den istället för bruka den eh eh ISP:ns DNS för då kan du ligge in snava ja, du kan skydda dig mot sidor som kan installera malware. Uh, og Adware via nettleseren og botnets og phishing fordi de har lister som er hele tiden er oppdatert uh, du kan få statistik på antall visninger på sida du har vært på og selvfølgelig all blokkering og logging og statistikk kan også skrues av slik sånn at du har full kontroll uh, og uh, et smart greie det er uh, snarere uh, nå har jeg satt opp sånn at hvis jeg bare trykker G og så adresse i, uh, G i adressefeltet med å enter så går jeg direkte til uh, docsgoogle.com som bibelkandel här på lite om vitt. Men nu det är väldigt tjockt och det är stabilt så du kan prova en gratis konto på opendns.com. Ehm, eller också show notes än ehm testverktyg så ni kan köpa på maskinen. Jag tror egentligen bara på Windows. Eh det så den vill testa vilken den är som er bäst for dig, kor du är landar. Alltså den vill ta en test, mot alle kjente DNS-server i Norge, for eksempel, og gir en resultat på hva som er kjappest for deg. Fordi det har faktisk veldig si. Den responsen din fra du tastet inn adressen til du får opp siden avhenger jo av veldig mye faktorer. Det avhenger ikke bare av din bombredde, altså av vilken hvilken lastighet du har. Det avhenger av responsen på DNS-server. Det avhenger av nettleseren din. Og bruker du, noe, bruker du Internet Explorer 6, så bytt om bitna. Ehm um, om maskinen. För maskinen mode för att stanna upp aldrig få tillbaka. Um, Nej det. Ehm exakt, man så går det net en nettid som betyder att det är nettet är lite goträgt. Det kan faktiskt vara det nätsen. Det kan vara nettläsaren in. Eller det kan vara som sagt maskinen som ikke klarte en upp eller sådigna där. För netta vi i dag spesielt väge är veldig glad å bruke flash-brennere og de, de suger oss ut så du bruker Mac alle Mac bruker hater jo flash oh, yes. men det er jo appene som er feil vil jeg tro ja, jeg vet ikke om det er det, er... det er samtale for en avlag i alle fall ja. uh, vil jeg ikke jo nå et test se for deg uh, og det kan være noe annet ja jeg hadde egentlig ikke tips i dag. Jeg kom ikke på noe bra. Men vi var på skyene i går med Christian. Og vi så dragetreneren. I 3D. Og jeg anbefaler på det selvkeste. Det var väldigt veldig artig film. Ja. Selv om du er godt voksen. Ja, ja gå og se. Helt i 3D, selvfølgelig. Ja. Gå og se. Og då. også hvis du er interessert i, i 3D-grafikk, driver med 3D-grafikk, eller driver med animasjon, for den siden skyld. Så her er det... Her er det eller rett og slett er det liksom en god film i denne animasjonsfilen. Ja da, her har de lagt riktig rekkefølge på ting, at de har en god historie, det er mye humor, men det er også fantastisk flott karakterer, og egentlig production design på hele saken. Så, ja. en av de det verste er... filmene for DreamWorks. Overraskende at DreamWorks, og ikke Pixar, ja. som har den filmen. Ja, dette her, dette her, her går på... Min topp tre liste animationsfilmer animasjonsfilmer, tredje animasjonsfilmer, så absolut. Siden du har nevnet deg, hva er den beste animasjonsfilmen? Den beste animasjonsfilmen som jeg synes? Ja. Jeg elsker The Incredibles, jeg synes den er helt, helt rolig. Samme skulle vi si, The Incredibles. Så, jeg, jeg er Pixar-slav, ikke? Giant Ja, Iron Girl Giant, den er dann eh ajnd vi ska ta innovationsrummet generellt så är ajnd joint på första vålås utdel ja eh kanske blev förvirrat ukens filmtips <laughs> eh tror vi var nå topp ja vet det eh, du följde med eh träna med det var också långt den här gången som sist du kan följa oss på alfakröll lite om bits på twitter du kan följa mig personlig eh n e c h n -e du kan følge mig på alfakrøll c h r o på Twitter. Og hvis du har uh, tips, hints, uh, tilbakemeldinger, uh, kjeft, uh, eller vil bara spamme oss med ding kan du sende e-post til post at, uh, eller alfakrøll, litt om bits og denne. Ja. Takk for at du fulgte meg denne gangen. Uh, det vet at det var for fler än 2 som höra på, tackat var vår statistik. Så inte nästa gång. Jep. God kväll ska folk hans.